соняшниковим насінням, яке привозив її в ряди годи, племінник з Лихівки. Нам з Оксаною виділено велике металеве ліжко з дошками замість матрацу. Кімнату тетя Тоня розгородила ситцевою ширмочкою, з одного боку школярики, з іншого студент з дружиною. А вода в колонці через дорогу, там же в руїнах вся решта цивілізації, точніше каналізації. Щоб мати світло, я повинен був щовечора, стоячи на верхніх східцях розхитаної драбини, яка вела до підвалу, зачепляти оголеними кінцями кабеля за електричні проводи, а вранці зісмикувати і ховати кабель, щоб не побачив кербуд. Красти електрику доводилося тому, що в Тоні, як неповноправні громадянці, не давали лічильника, отож вона не могла платити за електроенергію, а раз не платиш, не маєш права користуватися. Виходило так само, як з пропискою. Коли не прописані, не беруть на роботу, а не маєш роботи – не пропишуть. Хоч по місту скрізь понаклеювано було оголошення, які починалися словом «потрібні». Потрібні токарі і слюсарі – Теслі, і маляри, і інженери і чорнороби, освічені і неписьменні, потрібні робочі руки, безліч робочих рук, потрібна людська сила, дешева, невідмовна, в необмежених кількостях. Оксану взяли на один залізних заводів, якесь будівництво, найчорніша робота, мізерна платня, зате гарантовані хлібні картки, прописка, майбуття. Там, хоч вечірня школа є, допитувався я, а я знаю. Тобі ж тільки десятий клас закінчити, а тоді разом зі мною в інститут. Ти вчися, я подивлюся, – зводила вона на жарт надто серйозну розмову. Знову, як у нашому підземному селі, нас оточував убогий побут, нужденне життя, знову довкола було безліч людей, і та коротка втеча від них на залізному дніпровському буксирі відходила в непам'яті, вже ніби не існувала ніколи. Я розумів, як тяжко Оксані вести мову про майбутнє, коли минуле вперто не відступало від неї, висіло на ній, мов камінь, на Я намагався прогнати тугу з її очей і часто відступав без сили, не знаючи, чим зарадити. Знову і знову відроджував я спогаді, то чудом цілілу грушу на спаленому обійсті Григоровичів і під темним деревом, могутнім, як неопалиме життя, на холоднім снігу холодне тіло Оксанини. Вона вже умерла для самої себе, а тоді воскресла, та ніяк не могла повірити в це, і довгі місяці жила, мов би, навпомицьки, як сновида. І життя принижує нас, на жаль, частіше, ніж возносить. Ми сходилися до купи пізно ввечері, бо Оксані доводилося пішки добратися з заводу через усе місто. А я гнувся над книжками в інститутській читальці, до її закриття, поспішаючи заповнити спорожнілу за війну голову потрібними знаннями. Тверді дошки зрадливо репіли під нашими молодими тілами. За ми прислухалися, чи вже поснули діти, чи успокоїлися у своїй удовеній постелі тьотя Тоня. Ми лежали непорушно, боялися доторкнутися одне до одного, і тільки наша безмірна ніжність і наша чулість Безперешкодно і безшелесно струменіли між нами, лилися могутніми потоками, і, може, в цьому було найбільше щастя на світі. Інститут не злякав мене неприступними горами знань, якими треба було оволодіти. Я б міг спитати, а чим доводиться оволодівати людині на війні? Які інститути зрівнюються з цими кривавими досвідченнями? До того ж, я колись зазнав усіх принад військової науки у кулеметному училищі: дев'ять годин занять, три години самопідготовки щодня, вічно невиспаний, вічно ненаїдений, затурканий сержантами на строєвій підготовці, роздерзаний суворими викладачами, одних з яких подай голу теорію, іншим же доведене до ідіотизму, вміння поводитися і маніпулювати з так званою мат-частиною. А тут панувала суцільна свобода і незалежність. Агрофак, власне, становив половину інституту, а наш перший курс, відповідно, мало не половину факультету. 147 чоловік, здебільшого фронтовики, трохи дівчаток, вже повоєнних випускниць. Все доньки голів колгоспів, директорів, радгоспів, районного начальства з міста жодної. Та й ці, чи повернуться до своїх сіл після інституту, несучи в темні поля світло агрономічної науки, чи правдами і неправдами, чи плятимуться за місто,